Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mine.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 și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Bă, încă noi suntem descoperiți și ca martori ai lui Dumnezeu fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și înviera morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. dar fiecare la rândul cetei lui. Cristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe tot vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, să înțelege că, afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în permejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu îmi viază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelăți! Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Pre-rușinea voastră o spun. Dar vă zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce s tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Și când s să meni nu trupul care va fi, ci doar un greunte, cum se întâmplă, fie de greu, fie de altă semânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește. Și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești, și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar și o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și înbierea morților. Trupul este semânat în putrezire și ambias în, în neputrezire. Este semnat în ocară și înviază în slavă. Este semnat în neputință și înviază în putere. Este semnat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris: Omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea, Adam, a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din este este din pământ pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă, trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia ea nesupuși și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruință moarte? unde ți este boldul moarte Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea Dar mulțemir fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos De aceea, preiubiți mei frați, fiți tari, neclintiți. Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că ostenela voastră în Domnul nu este zădarnică.